Кілька ж шалант Миколаївського загону таки виконали бойовий наказ і дійшли до місця баталії. Їм треба було висісти на глухий берег і встряти в сухопутну битву, коли піде на штурм Олешок товариш Швед. А їм заманулося скуштувати морського бою. Вони не послухали нового командира і почали бахкати. От і вийшов морський бій дещо відмінний від Абукірського, Трафальгарського, Цусімського та Ютландського боїв, бо тут лише один ворог був на воді, а другий володів сушею. Бій, як усі добрі морські бої, мав раптовий початок і, на жаль, такий же раптовий кінець. Миколаївці зовсім не маневрували під кулями і скидалися на маскарадних дачників у своїх матроських шапках. З берега золотопогонна офіцерня гатила по ескадрі з гвинтівок. За термінологією старих морських боїв відбувалося таке. Корвет нападного флоту втратив фок і грот, на палубі паніка, борт пробито ворожою бомбою, Капітан кинувся в плав, фрегат на повних парусах заїхав у свій же бриг. П'ять мачт з вітрилами упали, мов зрізані. Прутковіжний кліпер вийшов з бою, заскочивши в густий очерет. Невеличка бригантина з адміралом та штабом одна мужньо відбивалася. Шаланда товариша Данила залишивши марні спроби у Гоука та ескадру, пішла на пролом на берег, стріляючи з усіх гвинтівок. По місту лунала стрілянина і невідомо було, чи не добиває, біла наволоч партизанів товариша шведа. Шаланда мчала на берег, і в найкритичнішу хвилину офіцерня стала тікати з берега в місто. Ранок закублився червоним клубком на сході, стало так легко, як у вісні. І, обходячи берегом Олешки, щоб не потрапити до білих на муку, щоб вибідати, де свої, а де ворог, і хто кого добиває, обходячи Олешки, містечко вільних моряків, рибалок, баклажанників, абрикосників та старих відставних генералів – що цілими купами доживали тут на дешевині, побачили двох партизанів товариша шведа. Вони сиділи і взували на босі ноги делікатні чобітки, а трохи осторонь лежало двійко офіцерів та забитий гладкий пес невідомої закордонної породи. Вони розповіли, Ведучи товариша комісара до Шведа, що наступ був як під Варшавою. Ішли пісками і степом, ішли цепом, і ніколи було під ноги дивитися, а до того й темно, і це не секрет, що натомилися і ноги покололи. Так сколько ми й на штурм ішли. Підійшли до самої їхньої батареї, товариш Швед махає шаблею, та як крикнемо, та як вдаримо, гармата вистрілила, а до кулемета і стрічки не встигли закласти. Капітан зараз застрелився, черевики на ньому англійські. Кадети постріляли, постріляли і ходу. Відбили ми двох собі, це не секрет, і заганяємо до води. Стріляємо одні на одних, не піддаються гади. І собака з ними. Постріляли, постріляли, підходимо чоботи з мертвих скинути, а собака не дає й хапає за горлянку. Живуча була собача контра. Ти її добиваєш? Це не секрет, а вона забагне зубами рве. Ранок, який пахучий, у наших олешках, товаришу комісар. За рогу. Випливло щось, сяючи золотим шитвом. Здалося, що йдуть попа в празниковій ризі, аж ладаном запахло від несподіванки. То був у супроводі двох статечних моряків старий Ракалія, генерал від жандармерії. В Олешках життя своє криваве доживав на благодатній природі. На генералові камергерський мундир, увесь перед шитий густим золотом, і золотий зад, і презолотий комір, і штани з червоними лампасами, і шапка з іншого генерала уся в золоті з кущем білого чудернацького пір'я, груди і живіт і спина в орденах, стрічках і зорях, ордени з усіх олешківських генералів почепили моряки на цього одного.